פרק ג' בני, תורתי אל תשכח, ומצוותי ייצור לבך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. חסד ואמת אל יעזבוך, כושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח לבך, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. בטח אל אדוני בכל ליבך ואל בינתך אל תשען. בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. אל תהי חכם בעיניך, ירע את אדוני וסור מרע. רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך. כבד את אדוני מהוניך. ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמיך שבע, ותירוש יקביך יפרוצו. מוסר, אדוני בני, אל תמאס, ואל תקוץ בתוכחתו. כי את אשר יאהב אדוני יוכיח, וכאב את בן ירצה. אשרי אדם מצא חכמה, ואדם יפיק תבונה, כי טוב שח רע מסחר כסף ומחרוץ תבואתה. יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. אדוני בחכמה יאסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו, ושחקים ירעפו טל. בני, אל ילוזו מעיניך, נצור תושייה ומזימה. ויהיו חיים לנפשך, וכן לגרגרותיך. אז תלך לבטח דרכך, ורגלך לא תגוף. אם תשכב, לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך. אל תירא מפחד פתאום, ומשואת רשעים כי תבוא. כי אדוני יהיה וחסלך, ושמר רגלך מלכד. אל תמנע טוב מבעליו, בהיות להל ידך לעשות. אל תאמר לרעך, לך ושוב, ומחר אתן ויש איתך. אל תחרוש על רעך רעה, והוא יושב לבטח איתך. אל תריב עם אדם חינם, אם לא גמלך רעה. אל תקנא באיש חמס, ואל תבחר בכל דרכיו, כי תועבת אדוני נלוז, ואת ישרים סודו. מארת אדוני בבית רשע, ונווה צדיקים יברך. אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן, כבוד חכמים ינחלו, וחסלים מרים קלון.